Kapitola třetí v Těch pak v dnech přišel Jan Kštítel, káže na poušti v zemi judské a říká Pokání činte, nebo přiblížilo se království nebeské. ti je zajisté ten předpověděný od Izajáše proroka škoucího hlas volajícího na poušti. Připravujte cestu páně, týmé číňte jeho. Ten pak Jan měl roucho srstí velbloudový a pás kožený okolo bedrství, a pokrm jeho byl kobylky a medlesný. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém a všecko judstvo i všecka okolní krajina jordánská, a křtění byli od něho v Jordáně, vyznávající hříchy své. Uře pak mnohé z farizeů a ze saduceů, že jdou k jeho křtu, řekl jim, pokolení ještě i kdo vám ukázal, která byste utéci měli budoucího hněvu? Protož neste ovoce hodné pokání. A nemyslete, že můžete říkat i sami u sebe, odce máme Abrahama, neboť pravím vám, že může Bůh z kamení tohoto vzbuděti syny Abrahamovi. A již těstí ke kořenu stromů přiložena. Každý tedy strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. Jáť křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, je mocnější než li já. já, jehožto nejsem hoden obuvy nositi. Onť vás kříti bude duchem svatým a ohněm. Jehožto věječka v ruce jeho a vytistit humno své a zhromáždí pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným. Tehdy přišel Ježíš od Galileje k Jordánu k Janovi, aby pokštěn byl od něho. Ale Jan velmi zbraňoval jemu říká já mám od tebe kštěň díky, a ty pak jdeš ke mně? A je Ježíš jí Nechej nyní, neboť tak sluší na nás, abychom plnili velikou spravedlnost, tedy nechal ho. A pokštěn staj Ježíš vystoupil i hned z vody. A aj otevří z tomu nebesa a viděl Ducha Božího, vstupujícího jako holubici a přicházejícího na něj. A aj hlas Ten tento jest ten můj milý syn, něž mi se dobře zalíbilo.